bé, eh, si, si us sembla bé comencem el que seria la presentació no? del llibre d'en Carles mata el teu alumne i clar, presentar-vos en Carles home, doncs potser no cal no? ens podem saltar aquesta part perquè tots coneixeu en Carles tots l'admireu, tots l'estimeu i llavors es fa estrany dir va néixer un no local no no però sí que potser es pot somratllar que estem tenim aquí amb nosaltres un dels dramaturgs eh, emergents ja va ja, fase sí. de consolidació del que és el panorama de la dramaturgia actual catalana no? llavors en, en Carles porta tota la vida escrit un teatre jo no sé si tota la vida però des de que tenia 16 anys eh, puc sí, dur a fer, puc puc a fer. Sí. Eh, i en aquest sentit home una persona que d'una forma molt sistemàtica i amb un tarannà molt pancaire sempre claqueu el col·locialisme perquè és una persona que treballa molt ha anat forjant tota una trajectòria on ha anat fent un seguit de fites però també a més ha anat aprenent tot això mentre es formava primer des del camp de la comunicació visual i després ja específicament el terreny de la dramatúrgia i, i treballava com a guionista televisiu i escrivia obres i dirigia obres i clar, tot això ha estat una mena de, de, de procés com molt complex amb tot un revolutum, allà un feia de tot però sempre anant cap a aquest camí no? és a dir, el que el que en Carles jo crec que sempre ha tingut clar que vol fer, que vol ser és un, és un dramaturg tot l'altre no, no és alimentici, eh? jo crec que no és aquest el significat però forma part d'aquest projecte forma part d'aquest projecte i recolza eh, reafirma en alguns llumens diversos elements que el porten a anar fent tot aquest, eh, tot aquest camí que ara culmina amb, amb el Mat, el teu alumne que va guanyar el Premi Bord de Teatre el 2013 dels premis més importants doncs el més important no, que hi ha de teatre a casa nostra i aquí està el premi, está el premi. Eh, que avui venia que avui venia de Barcelona Blavi i ha gut de explicar què portava la bossa, que l'hi han baixat per als els per controls perquè realment és una mica un objecte que eh? un eh, una mica estrany. Jo l'he diat ja que hauria de haver portat no la bossa, sinó però però aquí hi ha un altre tret d'encarni que va ser de modestis no? que ell és un home modest Tot no li agrada doncs diríem, fer una exhibició de les seves moltes aptituds triombs i, i, i mèrits i llavors bé, ens ha, ens ha vingut amb el, amb el premi que trobo que és un detall mato, no? sí. aquests premis s'han de veure jo trobo, no? perquè és culpa tu... de l'esplera que s'hi ha vingut molt bé no, amb però, però bé, bé, Esther, molt bé, bé. Sí. <laughs> molt bé Esther, en haver pressionat eh, en aquesta línia eh? bé, eh, comencem a parlar de l'obra i no faré una presentació analitzant sinó que anirem parlant una miqueta al voltant d'aquesta obra que eh, potser el que primer cal explicar és que no és una obra que parli d'institut no? hi havia alguna altra obra sí. presentar que agafava el món de la docència Aquí diríem el fet de que surti un professor és com anecdòtic, és com anecdòtic, eh? no, no, no és una obra d'institut de fet, jo estava llegint aquest llibre l'altre dia mentre llegint, no? mentre feia un examen als alumnes i vaig veure una certa que incomoditat fios. entre tots els que estaven fent la prova no? vaig pensar, mira, no està malament eh? potser hauríem de... de mostrar aquest llibre a l'aula tot i que, insisteixo, això és broma l'obra no va d'instituts, l'obra no va de professors encara que circumstancialment, anecdòticament un dels, un dels personatges eh, és professor, però això no és el més important eh, en el que és el desenvolupament del text no? la primera cosa, Carles igual, no he fer- una entrevista però parlant si us sembla bé no? eh, com sorgeix aquest projecte? No? és a dir, com, com, quina és la, la, la gèlesi de, de l'obra? clar, jo, jo quan escric teatre normalment eh, per sort, eh, sempre escric ja pensant en escenificar-lo tinc algun projecte que algú m'encarrega o així, no? Però, i això està bé però a vegades també et suposo una pressió anar fabricant teatre no? que és diferent que escriure teatre que no vol dir que les altres obres no m'agradin i aquesta per, per sort i per desgràcia l'hora va sortint un moment que jo tenia una mena per a un professional important i, i vaig tenir com un temps molt més llarg per poder-lo escriure i aquí va sortir a nivell de, de, de perquè la vaig escriure és això, clar, la inquietud de perquè vaig fer això una altra cosa, a mi clar, el títol ja és prou contundent com tu deies, no, pels alumnes però mi m'agrada sempre escriure a partir d'alguna imatge alguna cosa que, i la imatge que protagonitza l'obra que és d'aquest professor clavant cops de raqueta en un alumne és la que em va motivar a escriure-la i a partir d'aquí vaig començar a desgranar tots els conceptes o a tot l'univers que hi ha a l'obra El... Dius que quan escrius eh, ho fas sovint ja pensant en la... Sí. en la representació i de fet algunes obres escrives ha sigut escrites una mica ja amb la en companyia, procés. gairebé, no? També. Hi ha hagut una mena de, de, de, de no, no, no dirà autoria col·lectiva, però hi no, sí no, participació. No, però ja. En aquest cas, no dona, és una no. cosa absolutament feta des de la individualitat. Exacte. És l'escriptor tancat a la seva habitació. Això sí, perquè realment ho faig molt poc, clar, escriure clar. jo tancat en un despatx, no, tancat, o obert en un despatx, sí. però allà ho faig molt poc perquè sí que és veritat que per teatre és molt xulo poder escriure amb els actors i que ells, ho llegeixin, ho proveu perquè realment el teatre sí que és un llibre i es compra, bueno, es compra molt poc malauradament però eh, és un llibre, però el que és important és que es pugui significar no? però en aquest cas sí, jo he d'escriure de allà tal qual, i crec que això també està bé perquè sí que és veritat que he escrit moltes obres en procés, és a dir, sejant no tinc el final, no hem de canviar al principi i no puc més ja, o sigui, és, és horrible no, perquè té una cosa molt xula recites processos d'assaig de mig any, perquè és que si no en tres mesos no pots escriure una obra dirigir-la, canviar-la no? i, i l'explo d'aquí és que un no vaig tenir la pressió dels actors però sí que he de dir que, per exemple aquest, aquesta obra que s'acabarà sanificant no? que l'estrenarem al Juany a Barcelona eh, jo la treballaré amb actors igualment, i aquest procés de reteballar, de rastreure, la l'acabaré fent igualment, però almenys, sense la, almenys ja tinc una cosa acabada eh? sí. si, dir, que no és allà on estic anant Uh, quan, és a dir, quan parlem d'un text teatral no? l'altre dia ja parlàvem amb un professor de, de literatura també i, i coincidia amb un detall no? que quan tu expliques teatre i analitzes teatre sí. M, clar, sí, diríem parlo d'institut sí. o d'universitat uh, de, de, de, de, del, del ram de la filologia eh? com si diguéssim sí, sí. clar, quan expliques teatre sempre vas amb el pas canviat és a dir, veus que tu analitzes com un text literari Proveus veus que, que, que si ho només com a text perds elements no? llavors, nosaltres per la formació professional comentem la vida sueño i nosaltres ens quedem sí, amb l'anàlisi sí, sí. textual no? del que seria la peça però mai entrem en el que seria uh, l'espectacle dramàtic perquè no és la nostra formació no? mm -hmm. llavors aquest és, és, és un text que, eh, que recomano eh, la, la, la lectura perquè crec que és un text que és, deu ser molt diferent llegit a, a representat és a dir sí, sí. Mm, sí, sí. perquè és a dir, el text et permet una ja, ja en ell, no? Però quan imagines la representació amb els actors fent dos papers etc. jo crec hi haurà una mutació de la percepció de l'obra no? tu creus que, que, que sí. pot passar això? és que segur que passarà no? perquè l'obra com, com és una obra per tres actors l'han d'interpretar tres actors però dos d'ells hem d'interpretar dos personatges, vale? i l'obra no facilita cap mena de canvi, no és que el personatge surti i torni a entrar disfressat d'un altre personatge, no? sinó que els actors, jo ara estic aquí i de, de cop ja no sóc en Carles, sinó que sóc en Pepito. Vale? Uh, clar, en el text quan ho llegeixes Primer de tot tens uns noms al costat Que posa Enric, uh, sí. Roger Enric, Roger I ja vas veient Quan Enric és Enric, en quan és Roger sí. I tu fins i tot pots arribar a t'imaginar Quan tu llegeixes t'imagines gent Doncs tot en el teu cap t'imagines dues persones no? sí. Sí. Uh, En canvi, quan el vegis escenificat uh, Això no serà així vull dir que Serà el mateix actor Que sense sortir d'escena En alguns casos, uh, en l'altre sí Però interpretarà dos, dos, dos personatges no? i què passarà? no sé això clar, és que és estrany, jo, jo veig a l'efecte diríem, el, el fer l'esforç és a llegir-ho com a text sí, sí. diguem, des de la perspectiva literària textual, fantàstic no? el fer el salt d'imaginar un representat es veia que això pot ser una obra totalment diferent per això no? Perquè, de fet l'obra, com ell ja explica són cinc personatges però són tres actors no? llavors estem parlant del de potser protagonista mhm uh -huh sí, podríem dir que és el protagonista sí. eh, que és escriptor i que rep la visita d'una dona Núria, sí, sí, sí, sí, sí. que li explica bueno, que és una lectora que és lectora de, sí, sí. dels llibres sí, sí. de l'enric, sí, sí. que és novel·lista no? sí. i llavors mm, resulta que determinades accions que ha fet el seu marit que és el Roger, que sí. és aquest, aquest crim sí. d'alguna forma estava com prefigurat en el text que havia escrit eh, l'Enric no? eh, a partir d'això l'Enric té un fill sí. i la Núria té un fill sí. són en Bruno i en I Ferran també. No? que també estan interpretats per un mateix actor mm -hmm. llavors eh, es produeix un joc molt estrany, molt, molt suggerent eh, que permet una mica eh, reflexionar jo crec especialment sobre el tema de la identitat és a dir, jo que quan llegim l'obra una de les preguntes que formules és qui som? qui som? Uh -huh. no? és a dir ja en clau gairebé que el d'Aramiana no? sí, sí, és a dir, és, sí. jo sóc jo jo sóc les meves ficcions sí, la, sí. soc jo la ficció d'algú però que a més a més aquest joc sobre qui som queda multiplicat pel fet que els personatges no tenen una identitat física clara perquè és un mateix actor que fa dos papers diferents no? clar, això crea una profunditat que a mi jo trobo que és admirable no? és a dir, per qui volies anar? Sí, podria anar totalment per això que dius i crec que també aniré per aquelles obres que vindrà a veure la gent i dirà un moment que no he entès una cosa no? vull dir que segurament passarà això però clar, la meva feina com a director perquè jo la dirigiré, aquesta obra, menys en aquest món que es farà ara, serà intentar clarificar una mica, malgrat que jo el que sí que volia i, i sortint d'aquesta idea que dius tu de la identitat era confondre, és a dir jo vull que l'espectador es confongui i vull dir que hi ha moltes escenes hi ha moltes escenes no, jo crec que la història és molt clara i la història s'entendrà sí, sí, sí. perfectament però hi haurà moments que l'espectador dirà uh, ara, és el, ara és el fill de l'un o és el fill de l'altre qui parla no? però crec que és el que volia no? per això que dius que era molt encertadament de la identitat el fet de triar que el protagonista de l'obra és, és el d'Enric és el novel·lista aquest que és un autor en principi de bestsellers és un autor d'aparença que li agrada anar a fer presentacions de llibres per a Europa no sé què, tal, tal, no? dir que també té a veure amb qui soc qui, qui, què venc em venc escrivint llibres o a mil camarades que em facin una foto en una presentació dir que una mica és aquesta idea que la, la idea d'identitat ja és des del personatge del sí. protagonista no? sí i clar, a partir d'això jo vaig començar a pensar a mi m'agrada molt fer llocs formals, és veritat i crec que el teatre és un llenguatge una, un tipus de literatura que et permet jugar formalment molt més que altres bueno, no, no sé si molt més, és igual però que et permet fer moltes borrades i a mi m'agrada fer-les però crec que aquesta tenia molt a veure amb el conflicte que jo plantejava no? que és, clar, l'home que llegeix en Roger, que és el, el personatge que llegeix la novel·la i que diu, ah, aquesta novel·la explica com un professor mata un alumne però jo també ho faré no? Clar, que està fent és imitar algú altre, per què? Perquè la història que explico és la de que en Roger és un calçasses, diguéssim, entre cometes i que la seva dona l'empenya tio, sigues algú, és que no ets ningú a la vida, ets un professor avorrit fes alguna cosa important, i què fa en Roger? Diu, sí, doncs, pues, va, mato un alumne llavors ja que la gent me'n mirarà, no? I així sereu important. Però sí que hi ha aquesta recerca no només de qui sóc o qui deixo de ser, sinó de què vull ser. A mi molt m'obsessione sempre a això de volem ser, no? o què volem aparentar davant de la gent, o, o que la gent digui, ah, guai, mira que guai en Carles que escriu obres, mira que guai en Carles que estreny obres. No? Vull dir que en aquest fet de ser autor director també tens com una mica de ganes que la gent digui, que guai que ets. Sí, sí, sí, sí. Faig sí, sí, sí, sí. broma, però sí que hi ha una mica d'això, no? I, i, i clar, tot això no és que jo em posés a dir vull parlar d'això però et surt perquè és la que portes a dintre com són les teves inquietuds que es van, sí, que es van allò vehiculant no? sí. el, el, aquest problema de la identitat es multiplica diríem nines russes no? es, es va allò complicant i al final el, el propi autor ja, no, ja queda com devorat per, per les seves pròpies ficcions, fantasies, etc. L'obra té un ritme molt especial no? això també és un altre aspecte que jo crec que s'ha de destacar de fet uh, són 14 les escenes que hi han. i si no recordo malament les set primeres escenes o les vuit primeres escenes agafen 60 pàgines i les set últimes 20 pàgines, és a dir, sí, sí. Hi ha, hi ha un moment que tot es, es desencadena es precipita no? uh -huh. a, aquesta preocupació pel ritme i és, és al principi no? sí. a veure, també és veritat que jo en, fa, fa temps quan escrivia estructurava molt les obres i jo m'asseia i deia faria 14 escenes no? hauria fet 14 escenes. Les 8". i això ara em va sortint una mica sol no? Sí, no, no. i després, quan la reviso també ho acabo de canviar però sí que jo crec que pel ritme de l'obra l'obra en realitat Um, hi ha 14 escenes però en realitat només passa una nit o bueno, un dia o una jornada no sé si hi uh, que hi ha moltes anades i vingudes dels personatges uns personatges visiten l'autor a casa seva que és l'autor visita els personatges després els personatges tornen a visitar l'autor els altres se'n tornen a anar i al final representa que tornaran a anar no? vull dir que hi ha una anada i vinguda que aquestes anades i vingudes també m'ajudaven a, a donar un ritme que no sé com funcionarà però de, de sensació de que, no para, la, que la màquina no para no? això que dius tu de la primera part i la segona part sí que, ha, clar, l'obra en el fons també és una obra de misteri, entre cometes en el sentit de que l'obra comença amb aquesta escena que deies de la Núria la dona de l'assassí eh, que va veure el novel·lista i li diu, "Es culpa teva no? li vull dir, és culpa recompensa molt bé, bueno, vull dir, explica'm què, vull dir, per què collons va escriure això i ella necessita trobar un culpable ella el que està fent és anar a buscar un culpable per tant, en el fons és una obra d'assassinat no? per, per què ha passat això fins que hi ha un moment i per això crec que s'accelera el ritme cap al final eh, que quan es van descobrint tipus Agatha Christie es van sí. descobrint coses no? que ella de cop diu però jo potser tinc més culpa de la que em penso tot això. i en aquest procés de descobrir que jo potser ser culpable de que el meu home m'atés el seu alumne per això crec que s'accelera una mica el ritme perquè l'obra té un desenvolupament cronològic sí. i ha... menys a la part final que hi ha unes, són simultànies no gairebé les dues o les sí. últimes escenes Eh, però a més a més hi ha un seguit de flashbacks que són potser els que desconcertaran més, més no? l'espectador el, sí, sí. el lector no, eh? però no, no, l'espectador que... segurament sí que et permet veure la prehistòria del crim, no? sí, sí. El, el que va passar abans de l'acció la, sí, perdó, eh? però jo crec que aquests flashbacks és això, hi ha uns flashbacks que t'expliquen la nit en què el professor va, va cometre el crim ell s'anava al gimnàs amb la seva raqueta de tennis, el feia veure que s'anava al gimnàs amb la raqueta de tennis i va cometre el crim, però és veritat que poden despistar, però no, el teatre també et permet, com el cinema, canviar la llum, canviar la, sí, la clar, música... El director ho farà bé, fins i tot pot sortir un actor amb un cartell que digui flashback, en el sí, cas que vulgués, sí, sí, sí, sí, sí, sí. que... realment el teatre, com que et permet fer de tot, per tant, jo buscaré el punt de confusió just, no? el punt inquietant, que és el que m'agrada una mica inquietar no? ara no vull que l'espectador es perdin ni desconecti, perquè si no, que no gràcia no, no, no clar no, no uh, hi viu un altre aspecte que també que, que els, el marcaves, no? que és aquest anar i no? que, sí. que li donava un punt en algun moment eh, com de Baudéville sí, sí, sí. llavors no sé si dir no, l'obra molt sèrie, és molt gramàtica és molt Carles eh? Carles no fa riure ja, no, no, i... <ríe> una persona seriosa <ríe> i... però hi havia un punt que, que no diré que era còmic però que, no, no. que sí no? és, dir, és que jo, i... jo espero que sigui còmic llavors, jo volia... a, la, a la lectura que tu fas de Ro... hi haurà que es subratllarà aquesta possible comicitat absolutament Sí, perquè, per exemple, jo, la primera escena de totes que s'ha d'adonar aquesta que arriba a casa de l'autor O sigui, és teatre de l'absurd És teatre de l'absurd ja, ja. no? A part, l'autor la, li, li tira aigua per sobre li, dona, li, li, li diu, vols aigua? Sí, li dona el got li diu, ah, tens ganes? Sí, li dona les patates diu, Però sobretot no deixes a la tauleta i tens bona part de la primera escena amb una pobra dona dreta allà pel sí, plantada sí, sí, sí. amb aigua i patates que no pot ni veure aigua ni menjar patates perquè no les pot deixar vull dir que realment vaig buscar que la situació fos absurda, que fos còmica i a més d'un moment, hi ha un altre moment també que la dona va allà amb el fill i li diu hem vingut a que ens demanis perdó oficialment no sé com li diu no? sí, sí, sí, sí evidentment és una escena seriosa perquè ells volen que li demani perdó però l'home els diu, vale, doncs em sap greu el que ha passat i hi ha una part de culpa que sí que és meva i ell, ell, la dona diu, no, no, però ens asseiem i ens ho tornes a dir i clar, la, jo el que m'imagino bueno, és l'actriu, la, l'actor del fill esperant que el senyor I, clar, veus el pobre home, el pobre novelista en plan, que ja us demano perdó, però ha de véns, un ¿qué, qué, qué, qué, qué que ha de un discurs i ell així sí, sí explica'ns-ho bé vull dir que sí que hi ha aquest punt de clar, la situació, i per això aquesta nà de ningú també que sigui gairebé real de dir, com pot ser que aquesta dona vagi i vingui tantes vegades de casa sí, no? sí, sí, sí, que, sí, que sortim una mica de la realitat jo quan escric aquí intento això uh, les històries, per exemple, la, aquesta obra que deies abans de primàries, la dels alumnes que van venir sí. era una història gairebé d'inrevés eren alumnes que mataven professors però també era... una bona, deia, bona uh, no, però ja realment aquella obra sí que em passava molt més de la ratlla però també era una obra que durant una bona part podia ser molt quotidiana, molt versemant i molt realista però clar, quan els alumnes començaven a matar de manera violenta tots els professors és aquesta línia sempre entre el que és real i el que no és de ser i crec que aquí també hi ha una part d'això perquè és, és una obra, diríem a mi un que m'ha agradat molt és, diríem l'artefacte no? està com de, de, de, una mica de rellotxeria no? hi ha sí, sí. moltes peces molt ben combinades molt, molt ben molt ben engraixades és a dir es moua molt bé, però, però és complicat veure. això, sí, sí. eh? Dir, no, no vull dir... Clar, jo crec que això també ha passat perquè, com us deia, és l'obra que, una de les últimes obres que, més, que he escrit amb més temps. Clar, una, una, una obra així d'això, que la scena aquesta, aquesta és la davant,. i que si ho fas mentre s'assagis i mentre dirigeixes i mentre es veus, mentres... no hola, què tal? T'ho fes tot seguit i ja està, no? Vull dir que també està ben de tant en tant per escriure, parar, no escriure a teatre, vull dir, parar i fer-ho casa i després provar-ho, no? i que també se n'aprenent d'això ara segur que tornaré a escriure obres assajant, que ara, però... comentaves que està prevista la, la, la posada de cella el, el sí. Lluny, juny sí, si sí, doncs comencem aquesta obra la començarem a sejar a Barcelona després de Setmana Santa i l'estrenem allà al juny estaremos 8 semanas, y uh -huh. si en sube y sigue desligada, pues y si no, habrá sí. de venir a Barcelona y si no, habrá de venir todos <ríe> después de comprar el libro I... aquí no, no aquí ninguno marcha sin comprar el libro ya tenemos la clau y bueno, <ríe> no, eh hay el compromiso no? firmado en <ríe> <ríe> una sala que se llama Flyhard, que está a Sants Sí, la farem en un espai molt petit, és una obra de tres personatges i la farem en un espai, el teatre és un espai molt molt petit i que van 56 persones i la, dir, potser l'escenari és això que tenim aquí nosaltres dir, bueno, Però és és una obra per, per això, no? Però és una obra que ja va bé amb això no? i que crec que aquesta també, aquesta claustrofòbia que tenen els personatges perquè és això, és la casa, tornen a l'altra casa dir, que sempre és crec que li pot anar, li pot anar molt pot els, els actors ja, ja els fem ja esteu formats i les percepcions que tu has tingut els comentaris que n'has fet algun cop ja han vist l'obra sí. ells com actors com veuen? bé bueno, clar, la primera pregunta de l'actor és la mateixa que tu has dit de com ho farem això o sigui, com farem que jo feis els personatges no és que no, no s'espantin ni diguin no hi ha manera de fer-ho però una pregunta lògica de, sí, sí, voldràs com... que canvi la interpretació? és a dir, voldràs el que, un... la gorra, sí, sí, voldràs ja que em posi no una jolleres i me les tregui voldràs que canvi la veu? Voldr... i jo els vaig dir, no sí. bé, encara no, no, no tinc el projecte del tot engegat eh, però la meva idea és que no canviï ni el vestuari no ni, ni massa la interpretació però bé, ja ens ho trobarem, és que el teatre el guai que té és que no t'avorreixes perquè cada setmana dius, ah no, no, sí que hem de canviar la veu ah no, no, sí que hem de canviar el vestuari vull dir que no ho sé un element jo diria força important no sé si totes les teves obres però sí en gran part d'ella és, és la violència és la perquè no? encara és la que no fa riure i a més és violència no? sí. sóc un bon partit aquí. però eh, com entens tu la violència? és a dir, per, per què t'interessa tant eh, dramàticament? No? a part que és un element Sí. funciona, no? però com, com, com l'entens la violència? No diré que té la meva educació perquè la meva família és aquí per tant faig una cosa no, és veritat que amb la majoria d'obres surt, surten esdeveniments i fets violents i gent violenta i el que me n'adono del, del que explico eh? quan ho bueno, llegeixo o ho veig i que, què estic explicant i el que explico és que la, que la majoria de tots nosaltres tenim una part fosca i violenta que si ens porten una mica al límit surt no? I, i estic com obsessionat amb això no sé si és que jo tinc la sensació que tinc una part fosca dins meu que no acaba de sortir i que la vull treure, potser és això però com que no em psicoanalitzo les obres almenys conscient més sí, però jo crec que la part psicòtica la tenim tots i a mi m'agrada explorar això no? de que la gent és violenta que la gent pot ser violenta i ho veus tu vas al supermercat i se't dues persones a davant i et fots de cridar i, i, no, et surt no? i això, o un dia reps una factura que no t'esperaves i t'enfades o has de canviar la companyia de telèfon i t'enfades sí, sí, sí. ah, o... vull dir que la violència ja és que passa, que clar, jo normalment la porto és això, aquí un professor Evidentment no és una obra que partrea de, de l'educació ni res, però sí que el, el referent que agafo és un alumne que li està fent mòving o d'alguna manera està, sí, la vida impossible. La vida impossible en un professor i el professor que la seva dona li diu un nen fes algú, us doncs diu us vale, doncs faig alg, a fa una raqueta i li està en 25 cops de raqueta a la cara i així ja quedarà. Clar, això, bueno, malauradament passen coses així, potser a l'inrevés, no sé si, però vull dir que actes així em passen a la vida, perquè a també podria ser, però que ho he portat molt a l'extrem. Per exemple, quan vaig decidir que passava això, jo no, no sabia que seríem una raqueta. Però quan vaig decidir que érem una raqueta de tennis perquè ho vaig fer, vaig fer, perquè vaig dir, fes algo cosa absurd, o sigui... Dir, no agafis un bat de béisbol, que és el típic, una pistola no, sinó una raqueta de tennis, que evidentment també és una arma sí, sí, ara, però és... Ara ja ara, ara, eh? és... però dir, cada cop és absurd i és aquesta cosa de la, de la vida que és violenta de per si, però jo ho faig una mica estrafet una mica... Doncs, no, aquesta, aquesta violència diríem que, que no, aquesta concreta, aquest acte violent que de fet no, no surt a l'obra però sí que eh, s'escampa per tota l'obra no? perquè hi ha una violència... Sí, sí. que més d'un moment es clau, en un moment, esclata, ¿no? o sea, en sí, sí, moment sí. els els personatges s'agradeixen perquè ja com una tensió, sí, una sí, mica sí, animal sí. no, tota la tota la. Sabes que, que també clau, jo que sóc una persona seriosa, que els que no són, vull dir, mil humor negre m'encanta i clar, jo la, jo sempre que escrico intento fer des d'aquest humor negre, des d'aquest cinisme o però de cop dius un moment d'aquesta gent a la protagonista, la noia aquesta el seu home, que era un professor de literatura i tal, de cop és a la presó perquè ha matat un alumne com serraqueta. Anem a pensar un moment com està aquesta dona, evidentment és una dona que ha d'estar fatal, i ella necessita enfrontar-se a algú, i s'enfronta amb el novel·lista, vull dir que violència n'hi ha d'haver, si no física, almenys verbal, almenys tensió. Clar, ella té un fill, el fill viu això a casa, de cop el seu pare és un assassí, la seva mare està anant a perseguir un novel·lista, hi ha una escena que la, la mare torna de, perquè s'ha posat a córrer pel parc s'ha entrebancat, arriba que és la pena de fang, que cada cop que feia aquest és què, què passa al meu voltant per tant tot això el porta violent d'alguna manera o altra porta violència per tant si com tu dius es va tenint tot el, tot el contingut el, el personatge de la Núria és, és, sí. és a dir que és com el que va connectant tot a, jo diria que és com, com el més el, el més eh, interessant no? és, és el més contradictori, el que va més perdut de tots no? sí, sí. també l'Enric també... però ostres, aquest personatge és com molt, molt ambigu no? a dir... Clar, jo, jo crec que la, la Núria el, el que a mi m'interessa mi és que tu com a espectador t'identifiquis sobretot amb ella no? perquè tu com a espectador fas el viatge d'ella tu al principi et creus aquesta dona que bé, no que la creus o no perquè sí, també és sí. una mica al límit però tu, tu dius pobra dona el que li està passant ella necessita trobar culpables i vas viatjant, vas viatjant, fins que al final que hi ha aquest moment de reconeixement d'ella de Calla, que jo potser tinc més culpa de tot això perquè vaig pressionar el meu home, que tu, si tu estàs viatjant amb ella, tu també diràs, hòstia, i, no? Vull dir que tu també et, et serà una bufetada per tu. I crec que potser per això és el més... També per això vaig decidir que ella sí, no... Sí, potser és el que ella pateix més. No? Clar, si... no és que pateix tota l'obra que està molt bé, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Sí, sí, és, que no tenia cap, és que no podia fer més bueno, sí, que podia començar sent l'assassina ella i n'ana a disparar al professor no? Sí, però, però no, no, no m'interessava no, no, no. no. m'interessava aquesta inquietud seva aquesta... Sí, aquesta manera d'explicació, no és una mica estrany jo, que, que, li, que li demanin perdó, que, que li expliquin per què i... però és absurd és, el, és, el, que és, és absurd, perquè eh? ella es passa l'obra dient demaneu un perdó, que em digui perdó és que vull que em demani perdó però senyor, era un moment, és que això no importa ara, tampoc, sí, sí, sí, sí, no? però jo, sí, sí, jo sí, crec sí, sí, que també sí, sí, ho fem sí, a la vida tenim aquesta cosa d'orgull de... Que m'higui a demanar disculpes o no? Vull dir que això també hi és. I per això ella, el personatge d'ella no està doblat. L'actriu que sí, ha de ser sí, de Núria només fa de doblir. En un origen jo volia que doblés i també fes de la dona del, de l'escriptor, uh -huh. però com em vaig adonar que no, perquè veig, que en, aquest, en aquest personatge no té sentit que dobli, perquè ha de ser la, la protagonista, ha de ser el vehicle de tot. No? I si doble, si ja, aquí sí que la liem, i l'espectador ja no sabrà qui va fer-se'n. Uh, sí, sí. Quan, quan, quan parlem de la posada de d'escena una cosa que, que és a més molt, molt, molt lluable no? uh, tu sempre has estat una mica tossut a portar tot el que feies a Figueres no? sí. dir, això perquè ja són ja, ja ganes eh? vull dir que... sí, sí. No, però, és a dir Tu fer la teva carrera professional sí, sí. a Barcelona, lògicament, dir perquè és el... però mai has volgut eh, tallar no? els lligams no. amb, amb Figueres i bueno, el fet que estigui ara aquí presentant el llibre, que potser llegir el projecte de portar l'obra eh, un cop ja... I encara ho... n'hi ha un altre que ara explicaré. Eh, per què aquesta vinculació amb Figueres i aquesta... I aquesta... Sí, men bueno, no sé vera, jo no renego, de Josep de, de Figueres i no és es que m'enamagui, vull dir, jo he vist que Barcelona i tinc la meva vida allà, però clara tinc la meva família, tinc el meu passat, te aquí i no renego de Figueres. Vull dir, jo criticaria moltes coses de Figueres i lloaria moltes altres i va Bueno, sí. I, uh, no, fagiura mai però, vull que no tinc res en contra de de vull dir que estic ben content. Clar quan tu fas una obra, era Figueres és el lloc on ja he fet teatre, on vaig fer teatre amb tu, o no em vaig fer teatre a l'aula. Mm, dic, que té, jo trobo que té lògica que jo vingui a explicar les coses que explico no? i quan tu crees, si teatre, novel·la, el que sigui vols que la gent ho vegi I, i crec que és xulo i a mi em fa il·lusió venir a presentar les coses aquí i a més sempre se'ns se acull bé dic, sí. que no, no és que i se t'acullirà tiri... breu en alguna altra... Sí, digue'm fer no aquestes eh, coses eh? no no, en principi aquesta obra quan la fem evident això no està ni estrenat i ja vindrà o no vindrà perquè també avui en dia ara contesto la pregunta també fer bolos és a dir, fer, fer els espectacles és molt complicat és molt difícil perquè els ajuntaments abans pagaven molt bé perquè tenien més diners ara com bé sabem no en tenen tant dir, molt, per tant l'estrenem i segurament vindrem o no vindrem no? la de Sim Figueras fa molt de temps que va tots han anat ben i han les produccions que ell ha fet a Barcelona, per sempre diria, per què no fem una producció de Figueres per vosaltres? I això, han passat els anys, han passat reunions, ara sí, ara sí, ara no, ara no. Ara sí, ara sí. no, ara no. Ara sí, és es una cosa que, bueno, que passa, que és la vida. Però pues ara sembla que sí, que hi ha uns no sé, preparaus socials la setmana que ve o d'aquí poc, ehm que fem una producció que és una coproducció amb Figueres, que Figueres eh, coprodueix un espectacle meu, i és un espectacle que jo, un text, vaja meu, que jo vaig pensar expressament per Figueres, que no em refereixo a que vagi de Dalí ni de, ni de res, sinó que és un espectacle, perquè jo vaig dir, ja que Figueres es vol implicar en alguna cosa, que no sigui que Figueres produeix l'última obra que jo he escrit perquè sí, sinó que és una obra que es diu Ciutat, i que reflexiona sobre les idees de... Ciutat, o sigui, què collons té Figueres respecte a Barcelona no? digue-li Figueres, digue-li Vic digue-li sí, el que sí, sí, vulguis sí, no? final... però... i això, si tot va bé, ho començo bé, bueno, si tot va bé, no? Vull dir ho començo a ser ja a dilluns uh, i en principi us traiem a finals de març aquí Figueres molt oh. bé, fantàstic que ja tocava, ja no, tocava. No, sempre m'ha donat sí, la impressió sí. i ho dic de veritat, això que eh, malgrat la, la tossuderia, no, d'en Carles de portar sempre la feina que feia ella i mostrar-la la, la, la voluntat de no tallar els gigants sí. amb les sí, sí. Figueres doncs, que sí, que em deixava venir fer l'obra, però no, no t'han tractat gaire no. jo tinc la impressió que No, però de... el que dic, sí que hi havia, sempre hi havia aquest desig, ai, estaria tan que fessis alguna cosa sí. i jo sempre, és no, clar, les ganes hi són, però fer alguna a la vida realment avui en dia vol dir diners vol dir implicació, no vol dir apostar, no? i ja s'ha anat apostant tant tant però sempre era un suflé que feies ah no, no. i això m'estic arriscant molt arribo a tot que he explicat ara perquè el suflé pot fer sí i no per la Però el principi és que no, vull dir que aquest des d'aquesta setmana, vull dir que el suflé estava a punt de feir. Però bueno, el text està escrit, sinó no, els el passaré. el que pugo haver versigui no No, no, no, tills comencem a salsejar, o sigui que que també ho farem amb la Marta Corral, que també Figueres, o sigui Figueres, diré que fi, sí, sí, perfecte, s'ha llogat. Dobro i això, eh, Vull dir que, ostras, i sigut agraït tants anys de, de perseverança de dir, ei Figueres, los porto, el que estic fent." No? Sí, sí. tal és més fàcil era dir, "Ja us ho fareu, sí, ja us per sí, sempre", sí. ho es portat i i no hi ha hagut molt bon... La o sigui, gent ha anat, el que sigui, però aquesta resposta no l'havia vist fins ara. Fidel del, del Mundillo Teatral sempre ha sigut una etiqueta tot i que sí, tu vens no, no, del, no, del Mundillo Teatral Figueres, ja, ja, ja. perquè tu vas fer teatre a l'Institut, vas fer teatre a l'Aula, ja, que tu surts de, de, sí, sí, del sí, que sí. és la vida teatral de la ciutat, ostres, sempre érems una mica no sé si incòmode, o... No, estic d'acord. A veure, evidentment, les meves obres, no totes, eh? n'hi ha de més fàcils i no, però les meves obres sempre són una mica això que tu dius incòmodes o raretes o no sé, digue-li com vulguis i potser això tampoc no acabes d'encaixar amb el que s'esperava aquí però amb, amb el que tu dius, ah, bueno, però això és el que feu allà això feu allà i que arribes aquí potser se sorprenen no sé, però sí que és veritat que tampoc és que vinguis aquí la gent et vulgui venir a veure, amb, sí, sí, amb cures... Sí, sí, però... Amb... No. Eh? però això és que també té un multi... una explicació, que pot venir més explicacions per una en forma de pràctiques, és a dir, jo les meves hores me les muntades amb actors del meu entorn, que no són de grans estrelles, la gent, no només a Figueres, a qualsevol lloc de Catalunya, que no sigui Barcelona, o que no sigui un lloc on hi ha molts teatres, majoritàriament va veure les obres per les cares conegudes, sí, perquè sí, sí, sí, sí. els és... salts que això és així, dir, no, no, no és res en contra vostre però és així, dir, la gent ho fa sí i la gent sap, ara ja el Rey Lear a Barcelona, no? en Al Teatre de Barcelona, ha exhaurit totes les entrades de 3 mesos, en una setmana i de totes venudes, per perquè? Perquè ja en Ramon Madaula va spectrà, que és un Lear de Shakespeare, però igualment per però, això... liar, eh. liar, eh? Tot, tenia tantes ganes Clar. de veure el Lear que Eh. però vull dir que ve una obra de Carles Mallor que a vegades de Figueres aquest noi vale, va néixer aquí va estudiar aquí, vale, aquí són. Ah, no, no, no. bueno, ja hi anirem potser sí, clar, sí. i al final no hi vas perquè anar teatre costa molt a la gent li costa molt no sé ah, que... to, tot, és a dir, el projecte aquest el faries aquí la CATE o el... s'estrenarà aquí la CATE, aquí la CATE. Si trobes bé aquesta sala, t'agrada? Eh, perquè ja vas venir bueno, a fer alguna sí, cosa venir, jo trobo que la CATE quan eh, vam parlar amb el Salvador deia, eh, farem un teatre, tal... Nah, nah, nah. Ara, que m'estàs per aquí pretant perquè em mulli? Sort sí. que sí. sí. no hi ha... igual... Està tot gravat, eh? Està tot gravat. No, però veure, ho, he dit, ho he dit a la gent d'aquí, ho he que també, que trobo que és una pena la és una pena la sala no es ha dit que, ja que fas una sala nova, petita, per a poder portar espectacles com els que nosaltres portàvem, que sempre fèiem muntar l'escenària sobre, amb grades, en un espai que no és polivalent o sigui que de, de nou tornes a un escenari elevat amb, les grades, amb la, la platé a baix sí. Sí. clar, perquè amb aquest espectacle aquest que farem aquí, que es diu Ciutat quan vaig a Barcelona, que si tu la temporada que ve, va quatre bandes va. per tant, jo com a director he de fer un muntatge a una banda i, un, i la mateixa obra l'he de remuntar a quatre bandes, que dius, hola en canvi, si fas un espai així que evidentment són més diners, eh, però sí, si fas sí. un espai que, que les ganes es puguin moure, que es puguin posar a una banda, dues, de tres, a quatre, la majoria d'espectacles de petit format o de mitja format es fan, ja, es fan amb així. el teatre així, vull dir que jo em va sorprendre, vaig dir, ostres, ja que feu una sala nova, per l'heu fet així? Bé, no que el el teu alumne com... Està petit i dic, on farem aquí jo? Farem aquí? <ríe> clar, però en sí, alumne a Barcelona també farà dues bandes perquè la sala té dues bandes Per tant, el mateix, quan hem de bolos no només a Figueres, eh? la majoria de teatres de llocs són així Però clar, dius, ostres, una sala nova doncs donem-li un... però bueno, no ha passat No ha passat Recuperem el... Sí. el Deixem de criticar, per favor. Deixem de criticar. No, no ho no, has fet, eh? Has escoltit bé, eh? Has, has aportat una veu crítica, Molt però constructiva. Molt no, està bé. <ríe> eh, mata el teu alumne. Et donen el Premi Born de Teatre. Sí. sí. Subidon, sí. suposo no? Això... Sí, sí. que no. Que ha suposat, i ara rebut ja de perillista, eh? <ríe> que ha suposat el Premi... Home, va, són aquelles coses que... La, la, la vida de l'autor de teatre és molt triste no? absolutament Mano, vida, sí, sí. Dir, el, el reconeixement sí, i tot sí, això dos sí. no són molt habituals no, no. suposo que un premi d'aquesta margadura sí, sí que ho és, a veure per mi va ser un subidon realment perquè sincerament quan em van trucar per dir-me que havia guanyat ni me'n recordava que l'havia presentat i no és broma, perquè tu vas presentant clar, els textos a llocs i al uh, Premi Born ja l'havia presentat tres o 4 vegades abans i mai me l'havien donat i arriba un moment que dius mira ja l'he presentat tal. i clar, em van, trucar, més, em van trucar un dia que jo era al cine que aquella tarda i, em van, i vaig sortir del cine i tenia tres trucades un número d'un no sé quin prefix és 97 o 91 que no sé quin és de, de Menorca perquè és de sí. de Menorca el premi aquest. i jo quan em tinc un número tres vegades sense missatge és el pitjor com poden fer-me sí. i vaig estar trucant i de cop, el contestador cercle artístic de Ciutadania de Menorca i dic, cercle artístic de Ciutadera de Menorca, sí. de de Menorca". Sí. això és el premi Born i vaig pensar, no sé, m'han trucat tres vegades, potser per... I tots els meus amics em deien, home, per què serà? O sigui, no he trucat per dir-te que... Perdò, li falta una poli, sí, no? sí. Total, que al final veig fer rà i van dir, va ser molt guai, molt xulo, vull dir que a nivell d'autoestima era important, a més us dir que en aquell moment era un per un professionals i ja no havia estat, tenia una feina que ja no tenia de donar per així, però no pagues igual. I de cop dius, ah, vale, doncs serveixo una mica, no? i després a nivell del reconeixement clar, és molt xulo perquè a veure, el Premi Born no coneix ja gairebé ningú que no estigui del món del teatre sí, també s'ha és, sí, és, és un dels premis més importants és el premi més important n'hi ha un de nou que és el premi dona, a nivell sí, de diners sí. de donar, aquest premi són 14.000 euros quan te'l dona però ara n'hi ha un que són 18.000 no? sí. el, el, el que va guanyar el Coniller, no? Vull dir que havia de passar me per davant però realment a nivell de prestigi és molt important Vull dir que l'han guanyat autors molt importants cada cop dius, hola, estic a la mateixa llista que aquests autors, i això és molt xulo no? ara, realment com te la vida de l'autor és molt trista eh, a mi no m'ha trucat ningú per que text. O si sigui, ningú vol dir que el, a mi el Teatre Nacional no m'ha dit, "Ai Carles, tens el text del Premi Born, ens el passes per llegir-nos el, sí. per exemple, o diria, el... No. El, el teatre lliure, sí. ni res. ara és veritat que quan jo he fet la trucada, és, sí, sí, sí, tant, passa el, que en canvi quan tu fas la trucada, digent, "Acabo de fer un text, vos el passo." Sí, sí, ja, ja, sí, sí. que són. No és veritat perquè tu pots enviar el que vulguis al teatre nacional, no? Però és veritat que si tu trucant t'obre una mica les portes però vull dir que ningú et truca diguent Premi Born, això s'ha de fer Sí, sí, ja està, ja està Ara sí, és, ara ho estic desprestigiant molt però no, no. però és així és, no. és, simplement, és simplement dir que és així Ara veiem la sala Flyer que també aquí ho no estrenarem ells sí que em van trucar i em van dir el volem llegir i clar, és una sala alternativa, és petita però bueno, mira, ho acabo fent allà no? vull dir que és, que és, és xulo però, bueno, és que el teatre, malgratament, no és important. Vull dir... Bueno, es que... faig, faig, vull dir I a l'obra també parlo sobre això, eh? és a dir, el que escrivim, per què serveix? O sigui, de què serveix? Serveix per a alguna cosa, escriure? Canvia la vida a algú? Ah, I no estic dintre que no sigui important, perquè ho és molt, jo crec que la gent en d'anar al teatre i anar de veure i s'ho passa bé i el fa pensar i així, però en realitat no importa gaire. És a dir, si em preguntem aquí, aquí potser no, però si anem al carrer i preguntem què passaria si a partir de demà no es pot fer teatre? Bueno, la gent no plorarà tampoc, crec. La majoria, no sé, és, diguem pessimista, però crec que no plorarà malauradament. Després d'aquest discurs tant llegatiu. <ríe> gràcies per uh, perquè hi ha el. Perquè i premi, el, el coneixement, els llíders, la fama, en veritat, i aproviso el llibre, que també és editat Teatre si sí, estrenar teatre és pelut eh, editar teatre, publicar teatre ja és eh, sí, sí. Clar, una cosa molt xula que he parlat de situació negatiu però els del Premi Born, que són el cercle artístic eh, són, són una gent que si no, bé, és per conèixer-los perquè són gent que no es dediquen al teatre, és a dir, són gent que és un farmacèutic és un cercle artístic és com un ateneu de, de cultura sí, sí. però de cultura bé que fan macramé, escacs Uh, ceràmica, vull dir que és tot això i que donen aquest premi que és el més important que té ara farà 40 anys vull dir que això és molt fort però que són gent que vas allà i no només et diuen et publicarem la teva obra en quatre llengües que això és vull dir que, com tu dius no se't publica mai teatre i publicar-ho en quatre llengües que són català, castellà, basc i gallec però és molt important perquè vol dir que uh, tenen una passió enorme pel teatre i que en tenen que és fer teatre perquè que ara ja s'ha publicat en castellà i així, vol dir que gent de Madrid que gent de Galícia, que ja podrà llegir-la i si vol podrà fer-la directament sense haver-me de demanar que la traduixi, perquè ja està traduïda però no? això sí que és pues un premi no? No. dir que no. això és al·lucinant ara, evidentment, potser ningú la voldrà fer mai a la vida, però bé, igual però, però almenys hi ha l'opció i això realment els dòlceus artístics són al·lucinants bé, i tu vas allà ja veig, clar, quan de donen el premi i vas fer un cap de setmana, es comen tot el cap de setmana perquè hi ha molts actes, no? De... Bueno, és que és el rei del mambo, però el rei del mambo. de veritat, és que dius, hola, he escrit una obra només, però et cuiden el lloc, no et posen per dormir, ja no ho dic per lux, eh, ho dic per sí per, però, per la disposició, no? Per la importància que li donen a la gent que escrivim teatre, que no ens lo dona ningú. Per de vosaltres que esteu aquí, no? Vull que, ciutat, no... Uh, clar. Vull dir el que deies don un cop el Premi Born tal. pot semblar que ja han arribat al, sí. a l'elis als joves dramaturgs sí, no? sí, sí. però al mateix temps saps que has sempre començar de zero, que és un procés una mica dolorós, no? perquè sembla que tot, no. aquest, tot el que vas assolir no et consolida definitivament sinó que sempre has de tornar a... jo tinc aquesta sensació totalment que faig teatre, però absur... mira que fa és que faig coses per sort, perquè soc super perseverant, anar fent obres anar fent obres i cada cop que he d'anar per a un teatre és com? no és que digui hola, sóc en Carles Mallol perquè ja saben qui sóc ara quan vaig per Barcelona diguéssim parlant teatres no, no, vas per a però... Barcelona vas pel metro en Carles Mallol eh? no. ho veig, allà estic Carles eh? és, a part d'això quan vaig als teatres ja em coneixen però igualment és no hi ha allò el vot de confiança de, Vinga, va", doncs això li passa a molt poca gent que són afortunats i que són talentosos però jo conec, de la meva experiència, ja potser dues tres persones que els hi passa això de vui o sigui, fer un projecte al teatre Romea Sí, sí, sí, fer-lo. Jo, no, jo quan he fet una cosa Romea i tal, doncs no, cada cop és començar des de zeros, sou tan pesat. Uh, per perquè... més un cop, que dic la frase era "plego de fer teatre", més un cop puc que uh -huh. doncs, després torno a començar i interrompen a fer un, oh, un pret i com que els va a dir que sí, sí, sí, que sí. Eh, des de fa no sé quant de temps, et dediques també al tema de la docència i tot sí. això creus que això ha, influ... ha canviat la tema aproximació al fet teatral d'alguna manera, l'ha enriquit o... El, el, el fet de, de, de, puguis que no, articular un discurs eh, sí, sí, sí. conceptual sobre la, sobre la creació això suposo que també et condiciona, no? Sí, jo he flipat molt amb això, és a dir, fa dos anys que ho faig i de cop he mirat molt a la gent com tu que faig que us dediqueu això perquè realment et fa recordar constantment la teva feina almenys a mi m'ha passat, eh, vull dir, amb les classes que he de fer, i més faig esginatures com variades una de semiòtica, de l'altra de dramatúrgia, la... clar, és... bueno, a mi em canvia vull dir, ara quan m'escric penso amb la teoria que explico dir, ai clar, he explicat que l'espai és important Però, vull dir, sense si voleu sí, sí, sí. fas això per una banda que a mi m'ha enriquit molt. Ara, per l'altra, també em deprimeix una mica. És a dir, no, però em deprimeix en el sentit de que fer docència de, de de teatre en un lloc on la gent es forma per sector, director i així, que és que l'adones que avui estic com depressiu, això, però de cop te n'adones que molta gent d'aquella no, tra... sí, no treballarà. Que estàs ensenyant per un món super hostil molt hostil, no? i que quan la gent es posa a fer teatre, la il·lusió està aquí tu fas clar. teatre per il·lusió no? dir, tu el sector per il·lusió eh? i clar, jo veig aquell horitzó i penso bueno, vinga va, anem a... jo hi poso il·lusió eh? i jo crec que soc un profe enrotllat divertit, modern, simpàtic no? I, sí. i ho faig amb il·lusió i és guai però no, tinc aquesta cosa que hem de guir dins, que és un món tan hostil que estem com sembrant però hi ha un punt fosc amb tot això clar. No hostilitat, en què tu un cop subeixes dius, és igual és igual, no, no, clar, això és el que em salva una mica de dir que tothom sigui conscient i a partir d'aquí tirem endavant, perquè l'hostilitat és això ja he tingut sort, jo fa anys que treballo però bueno, l'hostilitat és el que deia, la segueixo tenint i malgrat tot vaig fer coses i vaig seguir lluitant, per tant, tots aquells alumnes que tinc també ho poden fer i seran feliços igual i crearan igual, vull dir que això és el que dius, vale, segueixo sent profe Ja m'ho dic que per ploure, però no, si m'han fet alguna pregunta evidentment eh, si tu haguessis de allò de, de, de fer la la promoció no? de, de, de l'obra no, no, no vull que ara vengui però, eh? però eh, com, com sintetitzaries el, la pregunta de què va no? a el teu alumne quins serien el, els elements que tu dius és, que jo crec que és això de què va l'obra tu què diries? jo crec que eh, tu abans has parlat de la, de la identitat però per mi el més important és de què va l'obra és de la culpa és a dir, de qui té la culpa de les coses que fem no? i a l'obra es planteja diverses opcions una és l'art l'art, la creació literària tal. pot tenir culpa de com veiem nosaltres al món no? i qui diu art pot dir també les, les notícies la tele, no? Vull dir, que qui ens porta fer els actes uh, també pot ser els problemes familiars que també és un tema que hi ha aquí no? Vull dir que vaig obrint com opcions de qui té cul la culpa de que el món sigui com és que sembla una gran, sembla que hi ha un llibre filosòfic i no ho és, és, és un llibre molt petit com veieu, és així Va. bueno, hi ha llibres filosòfics prims, no, però em refereixo que és un llibre petit però que jo crec que és això jo crec que dóna voltes sobre la culpa i sobre els culpables de les coses que passen no sé si teniu alguna pregunta que vulgueu fer amb el Carles uh, l'altre obra, la mort i és bastant sí. uh, no sé de quina manera vincules, perquè a mi m'he mortat uh, aquest primer que jo vaig veure teu era present tota l'obra Sí, sí Sí, jo crec que passen dues coses amb això de la mort Una, perquè la mort sempre és les morts accidentals, violentes són material dramàtic, és a dir quan passen morts estranyes clar, tot per històries, no? Que, que tinc la sensació que sí que hi ha la mort però no hi, el, no hi ha gaire el dol o sigui que ensenyar el dol seria més dramàtic i més profund, sí, sí. però el que faig no és ensenyar el dol, sinó és ensenyar una reacció estranya a això a la mort o al què porta la mort. Emma no? de mortal, que era una bregolla estrenat nacional precisament anava d'una dona immortal, immortal. No? que no moria mai no? I que la mort sempre estat no? sí no sé, és sé, no que cantó fons, una Però jo crec que les meves obres són divertides, per no, tant, ja morts però crec que són divertides. No, dir, aquest projecte que va fer el TNC, el Tesis, el, T6. 6, el T6. que era sobretot dedicat als autors veus representats en gent de llocada i avanç, havia pensat en capa reproduigir mitjà més, mitjà més que és una joia nova, gent de primer sí. ordre en aquest que té, uh, suposo que per falta d'això el tingués fill no, no, no. sí, el projecte T6 era un problema de... sí, sí, el pressupost, el pressupost el projecte T6 és un projecte on jo vaig estar-hi el 2010, que donava suport a joves autors, o nous autors vaja, més o menys joves, és igual uh, i feien això, tu pagaven uns diners per fer una obra i te'n pagaven més per dirigir-la que això, o sigui, que et paguin per fer una obra és, ja és una cosa impensable Uh, i sí, va haver-hi un moment crític uh, al final de l'època Sergi Balbel del Nacional el t es va suprimir i ara amb la nova, amb el Xavier Albertí que està el capdor del Nacional uh, ja no hi ha t sí que hi ha una mena de projecte de suport cada any volen estrenar com dos autors nous, però no acaba sent és a dir, en un li acaben donant unes sessions d'ajuda a desenvolupar el t que s'ha descafeinat dir, que no existeix. és una pena Sí. jo vaig tenir la sort ser, sí. no sé si teniu més preguntes o, o valoracions jo voldria agrair-li a en Carles no, no, no, no, no. que hagi vingut personalment li agraeixo més el fet que surti a la, a la dedicatòria és una cosa, incorrectament eh? però encara, encara m'agrada més t'agrada? sí, sí, ja. sí, sí, sí, eh? <ríe> però, sí hi ha un error tipogràfic però no sé va... T'ho vull agrair perquè quan ho vaig a hores em vaig quedar molt durat i feliç. No, no jo, ara, ara que, no, que sí, jo t'ho vull agrair sí, tu. Ara, ara. <laughs> no, l'obra de, li dedico a i a dos professors més, que realment són els tres professors barra que han marcat. És molt curiós perquè més, quan penso amb vosaltres, que penso sovint en tots tres junts, no, no, no, no, tenen molts punts en comú que realment m'adono d'això. No? Però al marge d'això, que jo crec que bé, em fa molt il·lusió que la dedicatòria la veig en tot el que hi ha del món, però amiga, quan vaig demanar de fer aquesta presentació és que no hi havia cap altra opció sí. vull dir que no, la història que tenim d'on venim de jo vaig començar a fer a l'institut tal amb tu i tot això i crec que era inevitable i crec que és molt divertit i xulo el que hagi passat avui aquí doncs en tot cas eh, engrascar-vos no? a llegir el text i eh, llegir-lo i després veure-ho perquè crec que són dues experiències complementàries i diferents sí, sí. Eh? Vull dir, perquè és un d'aquells textos que existeix eh? que de la lectura a la representació ja hi haurà una mutació una metamorfosi molt enriquidora per poder-la disfrutar perquè hem de fer la lectura clar, tant, com... heu de comprar el llibre veure i llegir-lo per si un cas no venim perquè. No clar, clar, venim. <ríe> <ríe> molt bé, doncs moltes gràcies jo crec que un aplaudi per en Carl